Rugăciune pentru taina bucuriei. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului. Te iubim și îți mulțumim încă pentru noi. Taina bucuriei ai pregătit, cum pentru noi te-ai găsit, În slujba ta ne primit să fim ucenuți ai iubirii și ai slavării tale ai binevoiei de aceea ca să scriem cu faptele noastre cuvintele tale, să trăim parabolele și învățăturile tale, cu Ispusfință de unic învățător ai vândui, de aceea toată lucrarea ta făcută prin noi și pentru noi, îngerii tăi la cer au Sfânt, la Sfântul jertfelnic din Cer, numele noastre le noi, încă ar fi rău ceresc la Tatăl Ceresc,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 Lugăciunile plasfinte, sfintei Dumnezeu și ale cușuror sfinților i-au legat, i-au cercat, le au omulat. Le de privința ta, toți îngerii din cer sau. au bucurat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisus Hristoase, Domn al cerului și al pământului! Te iubim și smetunim pentru taina bucuriei, pentru cu răbdare,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 neluminați și neștiințați. Iubesc mântul de mântări pentru cine a te detalii ne Bucuria cea a spunsă în poruncile fericirilor ne pentru când cu darul de a te vedea ne Aleluia slavă-te, Doamne, Iisuse Bistroase, Domn al Cerului și al Pământului, te și îți mulțumim pentru taina bucăriei, între de toate puterile răului ne-ai despărțit, faptele noastre îi vorîncă din tainile poruncelor tale la cer înaintea noastră sau subie. De aceea, fericirea celor învățini, ne i de pe cei sărași i-am cu fericirea celor buni ne-ai cinstit, dar celor răi am suferit. Pe cei ce ne-au furat, i am iertat, pe cei ce ne-au prigonit, ne-au oferit și ne-au lovit, la nevoie le-am ajutat și sprijinit Cu fericirea fiilor împărăției și cu făcătorii de pace, la tine le-ai asupra noastră cei ce s-au smințit s-au născut. din calea lor ne-ai ferit sau să le dăm răspunsul potrivit ne a ajutat, ne-a învățat și am bine. De aceea să trecem prin poarta Bucuriei, cu îngerul tăi, în carnă ai pregătit.